Sobre buruaren aurkezpen aien jarraian, eh, konta guzu zeu zeu bizitzaz Bale, ba nire izena hainoa da, hainoa kastanera naiz Santirtzikoa naiz, e, orain dela irugurte eskondu nintzen e, Lehen nire amarekin bizi nintzen e, euskaltegearen aurrean Eta orain lasbina sauzoan e, bizi naiz nire zenarrarekin e, Ogeita maika urte daukat E, eta matematikaria naiz e, orain langabezian nago baina naiz eta langabezian egon e, beti kauzak egitenari naiz e, adibidez e, us, e, alde batetik euskara ikastenari naiz eta beste aldetik e, e, prestatzenari naiz dana negozio txiki bat e, irekitzeko e, negozioa e, izango da erakusketa bat, e, leioak eta persianak saltzeko Eurrengo irailean e, irekitzeko asmoa daukat, baina e, orain hori tramite guztiak egitenari naiz. E, Zarrela da negozio mota hori? Zagati, ba... E, bueno, e, bi urtetan egon nintzen e, lan egiten lantegi batean eta e, pertsanak, e, lantegi horretan pertsanak e, egiten tx, e, dituzte. Orduan, e, zagutzen dut e, probedoreak, e, ne, bueno, negozia, probedoreak, e, bezeroak eta dana zagutzen dut. Orduan, bueno. Eta, bueno, e, aukera daga, daukagu e, lagun bat, e, bueno, nire zenarra eta dio daukagu lagun bat, e, e, eta orain jubilatu nahi du, eta e, gure bere, bakatu, bere deki, bezeroekin geratuko e, gara. Orduan, bueno, aukera ona daukagu, orain. Santurutzen uh -huh. jarriko duzu, Ez, eh? portugaleten, errepelegan. Errepelegan, uh -huh. bai eh longabata eh, alokatu genuen eh alokatuko genuen oraindik ez eta hori sí, sí, sí. zerbait gehiago eta makepazioekin zer ikusi ziri ez ez ez daukaz baina be no kontabilitatearen pues, bai, baina bueno <risa> <risa> bai, eske que orain da orain da momentua hori pintzeko orduan hori da aukera daukagu orduan Hau, hau dela. Bai. Zer gai hori gutxu saizu? Eh, garraioari buruz, ba. Begiratu, garra askiak No, ba, e, argazki hauetan agertzen dira ume batzuk Eta e, denok jaten ari dira e, Lehenengo argazkian e, Bi <tomparu> ah. <tomparu> <tomparu> Bi ume... Agertzen dira eta e, jaten ari dira e, txinoa edo ez dakit, baina telebista e, ikusten ari dira. Ere, orduan hori e, oso ona, oso, oso, e, oso asungarria. <laughs> baina, beno, e, bigarren argazkian e, agertzen da ume bat eta... Obitarteko oh, jaten ari da Eta oso, posik pues, dago Omea Eta askenengoan e, Agertzen da e, e... E... Bueno, ikastola batean Jantokia Jantokia da, bai Eta, bueno, agertzen dira ume batzuk Eta, e, bueno Iaia e, ia Denok E... Mm, As, e, aspertuta e, dirudi eta eta ez daki txikiak dira eta eta hori aspertuta bai bai bai, mira, behitu hemen daude dena horrela seguraski e, janaria e, berei ez gustatzen orduan horre orsegati... Eh, oit, eh, postura da horrela edur eh, naian edo uh -huh. zure zure nor arguratzen da une jaten duten hala ez begiratzeaz bakarri daude ezta bai baina bueno hemen dago eh, bueno, eh makume bat eh bueno naiz eta askok eh, izan <laughs> bai, bico, eh? bai bai bai, bai, bai. Baina eske orain dago ere bum eh bum mundago gure e, e, ume gehiegi dago e, eta ikastola e, gutxi daude. Orduan e, ikastola guztiak daude e, beteta, beteta daude. Osea, ezin da, ezin, dut, ezin dute egin eser, eske E, urazoek, e normalean, bueno, bikotek eh normalean bioklan egiten dute. Orduan eh eh lanteria, hori lanteria. Ikastolan eh e, ikastolan geratzen dira e, jateko eta hori ikastolako janaria, janaria ez da, ikastolako janaria. Eztegisu, ez dakit baina nire ustez denetik izango da. dut. Maña, es, es que es de aquí, es de acá tu medica, baina bueno... ¿Eso que escuelas ya te enseñan? Es, bueno, es, nire garaian, iñor es. Bueno, iya, iya. Bueno, bueno Santurtzin, ah, bueno, bai, eh, San Francisco Javier, bai, bai, bueno, baina es, se goen internado, ah. Desberdina da, orain dago eh, ikastolak, ikastolak normalak eta jantokiak Eta baina nire garaian ez, nire garaian eh, tenok etxera Kampuan ikastenes base nuen, ba, aztele, hori da Eta, bueno, hori, eh, San Francisco Javier eh, internado, internadoa zeukan eta... Eta hori, eta segoen e, jantoki bat, baina internaduaren txat. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta bueno, kaldea gantzunez, zartu no duz jaten dut du, eta horregun? Ba, nero et, eta txarragoa, nire guztes. Gero eta txarragoa. Baina eske... Que, e, a ber, e, nire guztes oso zaila da... A ber... Alde batetik oso saia da kontrolatzea e, jantoki batean e, jaten e, badut, e, jaten badute. Eta beste aldetik oso oso saia da eh oiturak out, aldatzea, aldatzea. Oso saia da. Eske eh Beitu hemen, e, emakume bat eta pues ez dakit. Hume. Eunoia diria da eta ezin da ezin du kontrolatx, kontrolatx, kontrolatu e, dana. Orduan gerozuk asteburoetan zer? Eh, baraskiakian behar duzu e, Ez, beitu. Hori gertatzen da. E, txinoa, pasta, arroza eta ketchu eta eske hori arasandirauk hauei ez eh? artean ah, mastera bai? Amerikarra gozenaeniko bai, bai, bai eta janari askarra pitsa hamburguesa eta eta gero e, nire garaian urtebetetxeak e, urtebetetxeetan e, De, bos, tortillak eta sandwitz eta orain ez, telepitzara edo burgerkinera edo hamburguesa, pizza Baina erosuagoa da ez Bai, baina osasungarria ez eta azkenean hori ikusi behar dugu Uzt, Uste du? Horre ingo dugu Tugula Gainan ikusi Gainan ikusi hala la gente que Ba, eh. ba ni eh, garraioari buruz hitz egingo dut. Ba, niri eh, garraio publikoak erabiltzea gustatzen zaiz, zaizkit eh, zaiz. eh mm, batez ere eh, planera e, e, joateko e, baina batzutan eh autoa erabili behar eh dut e, bueno, ni carneta daukat eta autoa ere daukat e, garaje batean. E, bai, eske... Bail, eske bai, Bai, e, adibidez, e, joateko, bai, adibidez mastendezera joateko autoarekin normalean autarekin e, doa, doa, e, baina E, eta hondartza arajotera eh jateko ere e, autoarekin, eske autobusan, eh bero asko dago e, eta jende asko daude eta dago eta bueno, ezinezkoa da. E, baina e, lanera joateko, adibidez, eh e, garaio publikoak baldin badago, ba nik nahiago dut joan. E, eta oporretan e, adibidez eh bueno egaskinez <laughs> baina gero lekuan eh heltzean e, normalean eh auto bat alokatu genuen orduan alokatzen genuen orduan azkenean autoa bete, beti gure bizitzan dago uh -huh. da. eta bisikleta zerbestuz egiten Deño, de Ez da okat bizikletarik, txikitan bai, neukan bizikleta bat, eta herrian bai, beti bizikletaz, ibai ja joate, joateko, eta hori bai, beti bizikletaz baina orainez, bakarrik e, polikirioldegi da, e, joate nahi zenean, ba, an, bai, bizikleta bat e, hartu nuen, eta an ne estatikoa ai estatikoa. Es, bai, bai, bai, bai. Baina ez bizikleta ez nire ehm e, aurten egin du eh egindu eh Santiagoko bidea eta aurrengo urtean segurazki bizikleta bueno aurten oinez eta ahiz ere oinez egin zuen baina aurrengo urtean agian bizikletas egingo du Eta, bueno Zer, berraik ginegiteko asmoa Eta, bueno, bisikleta utxiko disu Eee, eee, eee Honte zait, baina Nire ustez oso e, gogorra da Eta gainera, adibidez e, Nira izta e, gazteizen Bizi da, eta dago leku, e, leku asko dago e, Bisikleta keibiltzeko, baina Hemen, ez, hemen ez dago bakarri bide gorri, baina hori gazteiz oso desberdi, oh, bai. desberdina guztiz desberdina pasada bat da eta gainera semaforo guztiak eh, bisikletaz eta peatoiak eta gero autoak eta prestatuta da, gazteiz prestatuta dago bisikletak ibiltzeko baina hemen bilbonez eta santutxin ere es bueno, el duko da baina Então, Vai.